gusti ai maiatzak zortzi e, ditu gaurko honetan aste artea da goizeko zortzi terdiak e, pasa hau berri on albistegia duzu berrio zar albiste Mankizuna etan hahau graduko tenatura daukagu berrio zarra, eguna epel eta euritsu halaxe jarraituko du egun osoan zerhar. Eta gaurko albiste boletinari hasiera emateko, beti bezala, Nafarroako kontuak aipagai izanen ditugu, eta lenik eta behin Erreniega hemen dira joanen gara, bertan ETBren edagailua jarri zuten EA alderdiko militanteek ETB e, digital lurreko telebista digital bidez ze ikusi eta orain auzi hori auzitegi nazioala hartzeko eskatu du estatuko A abokatuak Peio Urizareako idazkari nagusiak eta Major Garramirez eako Nafarroako koordinatzaileak atzo eguerdian Iruñean jakitera eman zuten Iruriko eberre edagailuaen ausia Espainiako auzitegi naionalak iker dezala eskatu du estatuko abokatuak naiz eta oraindik ez den erabaki auzi auzitegi nazionala, nazionalak hartuko duen ala ez. Eak Peperen borondate politikoa zein argi geratu dela gaitzetsi zuen, batez ere kontuan izan da auzitegi naak Euskal Herrian duen e politikoa. nottazio politikoan. arabera arazoaren irten bideak sinplea izan beharko luke bimila bederattzian Nafarrioko Gobern ernuak eta Eusko Jaurlaritzak ETB Lurralde Telebista Digital Bidez ikustea bermatzeko akordioa egin zutelako. Akordi hori ez da Nafarroako gobernuak ez duelako borondaterik adirazi emisio hori bermatzeko. Urtea hasieran EAko militanteek ETB Lurriko Telebista Digital Bidez ikusi alizateko jarri zuten Herrienergia Mendian euren kabuz eta martxoaren zazpian Guardia Zibilak zigilatu egin zuen. Urizarri Ustez bai Espainiako gobernua bai Nafarroakoa irrigarri gerlitu dira berriro eta euren interesak lehenesten dituzte beste ezeren gainetik. Ramirezek gogorarazi du TeleAragonek Nafarroako Opnatel sozietate publiko baten laguntaz Nafarroako zonalde batzuetan lurreko telebista digital bidez emititzen duela. Horregatik Earen Ustez ETBren emisioari oztopoak jartzeak adierazten du euskarari gorrotoa baino gehiago beldurra diotela gizartearen hizngoak Nafarroaren berezko hizkuntzatzat ard dezakeelako berriozarko kontu desiente ditugu aipatzeko horregatik berriozarkera urbilduko gara ia da lehenik eta behin ikastaro baten berri emanen dizuegu nola zaindu gure burua euskaraz eginen den ikastaroan parte hartzeko deia zabaldu dute maiatzaren ogeita bat, ogeita bi eta ogeita iruan arreatxaleko seietatik etara naturaren gelan nola zaindu gure burua ikastaroa egin jenda, erroldatuek berriozark Herriolatuek jakina parte hartzeko Amare euro ordaindu behar dute izena emateko bideak kulturaabildua berriozar.es elbide elektronikoa dira maiatzaren zazpitik amaseira bitartean e-mail elbideori erripikatuko dugu kultura-zez-abildua berriozar.es Eta asko dira datotzen egunetarako aurrikusiak dauden kultur ekimenak bada beste berrio zarbat.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 ha pertsona honen bizi modua ezagutzeko informazioa helarazi nahi du Berrio Zarco udalak eta horretarako Oñarritzko gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin batera, eta hainbat elkarterekin batera, bada beste berriozar bat izeneko zikloa antolatu duteen, datozen egunetarako maiatza osoan zehar ba, martxan, abian izanen den zikloa izanen da, hause egitaraua, maiatzaren zazpitik emeretzira bitartean, elkarten erakusketa ikusgai izanen da, berriozarko udaletxeko kulturgunean, eta maiatzaren, Maiatzaren 16an hasteazkenarekin Oñarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak solasaldia eskainiko du. Maiatzaren 22an asteartearekin beste hitzaldi sorta bat, Elikagai Bankua Berriozarko auzoki dela laguntzeko elkartea, Arantza bifidoa eta hidrozefalia elkarteak eta Ehunate izanen dira hitza hartuko ondutenak eta maiatzaren 23an asteazkenarekin Anfas Karitas bidean esklerosi anizkoitza eta taksi bonua elkarten txanda izanen da, horiek eskainiko dituzte hitzaldiak guztiak ahirra txaldeko zazpietan izanen dira kulturguneko gela osgabetuan. Eta kultura eta gizarte gaiak uztartzen dituen beste ekimen bat, hamaikagarren argazki lehiaketa da. irrudi bat baterkeriatik berdintasunean. Nahi duen orok parte ar dezake, baina parte hartzaile bakoitzak gehien ez, hiru argazki aurkeztual izanen ditu, baina jakin beharko du ez zuela sari bat baino gehiago lortzerik izanen asko jota pertsona batek sari bakarra eskuratu dezakelako lehiaketa honetan. E, gaia emakume eta gizonen arteko bazterkeria erantzukiidetza tratu honak edota berdintasuna adierazten duten egoerek osatzen dute eta argazkien edolanen formatua, onakoa da, zuri beltzean edo koloreatan aurkeztu izanen dira, ogei bider, ogei tamar, zentimetroko neurriarekin. Apaindu gabe aurkeztu beharko dira, hau da, marko, paspartu edo kristalik gabe. Bestalde argazkiek ez dute izanen egilea ezagutzera eman dezakeen daturik. Argazkiak gutun azal batean aurkeztu beharko dira, bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta amaik agarren argazki lehiaketa esaldian. Berriozarko udaletxeko oso bulegoan aurkeztu ditzak ez due argazkiak, maiatzaren amaseitik ekainaren hogeita bira bitartean, goizeko zortzi terdietatik ordubata terdietara. Iruxari banatuko dira, iruxari nagusi, lenbizikoa lareun eurokoa, bigarrena irureun eurokoa eta azkenekoa e, irugarrena eunda berrogeita mar eurokoa. Horiez gainera, sari berezi bat ere emanentzaio zaio, berriozartarek aurkeztutako argazkirik oberenari laureun eurokoa Saria. Eta buru sartuko gara Aste honetako agenda kontuetan Amaika kontu ditugulako lakom Aste honetan guztian zehar gaur bertan Mila bosteundamabiko konkistari buruzko hitzaldia Eginen dute Zuloalai elkartean Nafarroako erresumaren konkistaren bosteungarren urteurrenaren karira Berriozarko Zuloalai elkarteak itzaldi bat antolatu du Fermintxo Sánchez izanen da izlari, Eta Zuloalai lai elkartearen egoitzan bertan eginen dute eldu den asteartean maiatzak 8 sortzi, arratsaldeko 8etatik aurrera, oda gaur arratsaldean arratsaldeko 8etatik aurrera 1512ko konkistari buruzko hitzaldia zuloalai elkartean Fermintxo Sanchezen eskutik. Gaur itzaldi bat eta bihar beste bat, greba orokorriaren ondotik zer hori da biharko itzaldiaren izen burua. Martxoaren hogeita bederatzean greba orokorrerako deialdia egintzuten sindikatu guztiek. Arrakasta itzela zuen mobilizazioak eta geldialdia aldia orokorria izan zen benetan, baina... Horain zer, galdera horri erantzun nahian, solasaldia antolatu dute berri ozagrien eta sindikatu guztietako kidek parte hartuko dute. Maiatzaren bederatzian izanen da hori, bihar bertan, asteazkena, agriatzaleko zazpietatik aurrera kulturgunean. Eta bihar ere zabalduko da Aure Eskolako jaantokian bekak eskatzeko EPEA Maiatzaren bederatzean beraz bihar bertan Aure Eskolako jaantokiko diru laguntza eskaerak egiteko EPEA zabalduko da EPE hori Maiatzaren hogeita maikara bitartean zabalik izanenda eta familia interesdunek berriozarko udaleko hauzo bulegora dezakete goizeko sortzietatik ordu bietara eskatu Bali izanen dituzte diru laguntza horiek. Eta bukatzeko, larun bat honetako itzorduak e, aipatuko ditugu. larunbat honetan jaialdi e, bana antolatu baitute Labarga eta Loskubas elkartek. Larun bat honetarako gure herriko bi elkarte ezagunek itzordu bereziak prestatu dituzte. Loskubasek adibidez, ate irekien eguna antolatu du. Hala, ordu batetan bermuta eginen dute elkartean bertan eta ordu biter dietan bazkaria. Agriatxaldeko zazpietan roku kontzertua izanen da San Esteban plazan, Josemite Sam eta el tren taldeekin. Eta azkenik gauerditik aurrera monologoak eta karaokea Izanen dira elkartearen egoitzan bestalde, Labarga elkarteak Labarga Metalfest izeneko jaialdi antolatu du egun horretarako maiatzak amabi larunbata. Gaueko amarrretatik aurrera ikaro, nukore eta kous metal taldeak igoko dira Labarga elkartearen taula gainera. Eta kirol kontuak aipatuko ditugu gure albistegiari amaiera emateko, iragan larun batean Nafarroako lau biderlau sokatira txapelketari hasiera eman zitzaion eta hemen txeditugu emaitzak engizonezkoen salian, lehenbiziko jardunaldi horretan amaiorri izan zen lehena zazpi punturekin berriozar bigarren gelditu zen sei punturekin, basaburua imotz taldea hirugarren bost punturekin eta hoien ondoren iba garden 4 punturekin xantrea 3 punturekin ast 2 punturekin eta kaskailu puntu bakarrearekin, hoiek izan ziren sailkapenak. Kadeteetan ere, emaitza bikaina, bekae, berriozarre kirolelkarteak lau puntu erdi zituen lenbizikoa izan zen, andramari bi terdi, izan zituen, txantreak beste bi puntu terdi, eta berriozarreak, berriozarrean beste taldeak, puntu bakarrea. Beraz, emaitza honak, oroar berriozarko taldeenak e, e, lau biderlau, sokatira txapelketa honetan urrengo jardunaldia mailatzaren amairuan izanen da beraz datorren igandean etxarri Haranako pilotalekuan. Eta auxxi izan dena gure gaurko albiste emankizunari dagokionez, informazio gehiago dato orduotan berriozar irratian FMMko1 puntu zortzan eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten